في الدنيا وفاق في الدنيا والاخره توقني مسلمه والحريم حين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم هم يمكرون وما ارسلنا نسولا وحرس بهم مؤمنين وما ارسلهم عليهم من اجر وإلا لذل العالمين وكاين من هذه في السماوات والارض يمرون عليها ومنها مريدون وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون اف لا امن ان من عذاب الله وتاتيهم الساعه بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما من مشرك وما ارسلنا من لن نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأود فندروا كيف كان عقبة الذين من عقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تاقلون حتى إذا استهيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاهن صناف رج من نشاه ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصريغ الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون شورنه یو ندی یو چې په لخه یوسف کې تسلیه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعالی کا حال یوسف پیغمبر استحال پشان د حالت د یوسف علیه السلام ده مختلف منازل پڑھاونه د یوسف علیه السلام بیان شو دي جناب دا په دویم زلبانیرال او ځان سره غوړ راوستید ا یوکه مویانه برایت د سورې یوسف هر کله چې داخل شو دی په یوسف علی السلام نو زه ورکو د خپل ځان سره خپل روړ ته رو یوسف علی السلام اوی به شکه ز ارور ار سٹایم مخافکه ګه پاج کار کې تا زه مازن په غادا کاور نکړم د چরাল شاید دربار کې اورا غوټي ورکولا مه مهمنوازی کولا نو دو دو کسانی په یو یو کمره کې کېنول نو اغه له سړونو په پنځو کمرو کې خپل سکه کې ناشته په بل کمره کې یوازې د یوسف علی السلام سکه ورور ناشته دا غي ناشکه و د یوسف علی السلام هغه سکه یو کب بنیامین او یوسف سکه نو حضرت یوسف علی السلام چې غا چولوا او په کمرو ګرځیدا په من منو باندې خو کم ندی کنه نو چې یو را کمرې لته له اخر کې چې راغله بنیامین زال له یوازې ناشته وی ته ول یوازې ناشته وی نو یو بکه ناشزه کې یو یول سونو وینه خو کشر وی نور مشران دي په کار چې مشرانو کې یو زال له او تا دا یو ناشوي پد مرګرته آکی او سترګونه اوښکې ته شي وې زمام رو نشته کېنه ما سره بناسوې وستار ورڅ شو و هغه د غیب کړی و ها وې دې وې نه سکه او زم ما سکه ورو هغه موجود نه دي دې ما سره بناسوې و ته خپل روړ په یوه یوسف پرته و یا دې صدا و یا وي روړ وې او روړ باندې پیژنې شاع للی باې لر کو هغه نې د لوروللی یو بل تماملومی کې نو دا اغ لا چاپیره کړهستا روورېمه مخفه کېږه یو بل نه دووارو لاسونه چاپیرره کو دوړه یو کې نستې ده اننی انا غکه ستا روړې مخفه کېږا یوصفه ل سلامور ته ی خفه کېږه ضبه تا د دی نه پس طرریقه پاتې کومه خدله مووایاکه چې تیارې ک داور خوکې بیام هبجازم 52 دا نو کې خو دا لوخه زو بو فیرحی اخي په باد وروړ خپل کې بیا اعلان کو یا ویلان کو یا ایو الرو قافله والو یقینا تاسو اغلاق غن ا او توي اورسو تا سوا وي اول په بادشاهو بس کی نو چې یو زل د پیو بس کی نو هغه لری کې په خوا په زرو جامونو پای په خلکو وبس کله نو جزاله وشو نو بیا په خلکو پیمانه کول نو غلوخ ہے هغه کې خدا د یوسف علی سلام پخپلا د بنیامین په بار کې نو هغه نوکرانو وچا غلوخ ہے دا خود د دې پروتو اوس نشتا معلومیږي دا چې د قافلې والو په بار کې دالوخې خیره نو قالو وی قافلی والاو رامخامو شو پدائی بانده سلطو وی تاسو یا رو کری تاسو تاسو سشی رو کری ده مان بارو نوکی آغا گو رئی صدن روک شوی دی نقافلی والاو تپتاو اننو کرانو تپتاو در خود یوسف علیہ السلام پاک پلائی خیو د بنی په پا بارگی قالو نوی آغای نفت دو سوال مالی که منگرو دا پیمانا د بادشاہ منګا لټو پیمانه د باغشا سوا پیمانه ورسته پیمانه کې اول پیوبس کې شه د غلوخ یو دی څو د شینې نې دی د قیاوشه او اچا چادر چا ورکو پدې بار دوه خودې مفت او زین پدې چا چاچه دا کار وکړه چاچه د ورګ پکم بار اغلب غله بزیو بار سوا ورکما قالو نوې قسم پالا خ خپوې قافلې والا ورته وي موږ دا من دلته خو غلاله نه یو راغنی منګری بانان یو منګ راغلی من دې لپاره چې فساد وکړي د کې مصر کې او نه منګا منګ د مصر نه چې راغلیو شام ته فساد ته خو نه راغلی غلال وی فساد دی ښا څوغلاګانه گئی کرپشن کې روی فساد کوي اما کن صارخین او نه منګ غلا ګره قالو نو وی دغه ځوانانو نو کرانو سزا, سزا ستاسو پا ملک دغلا کر سزا سزا چا غلا ہو کی کہی تاسو رشد درغجن کې تاسو قاذبین درغجن قالو نوی نوکران اوی دو یوسف علیہ السلام رونو کافی والو سزا دا دیغلا آغا سوری چومون دیشو دا لوخ فیرحلی بار دا کې نو آغا کسب جزاؤ سزا دا گوی چد چا پا بار کے لوخ او من نو بلوخی په واسه کې با هغه کس د بادشاه سره پاتې کی دای سزاده زموږ په ملکويغه وشتاسو د ملک قانون بل تک منګ چلو چې د چاپ بار کې د هغه لوخی اومند شه حق کس به موږ سره پاتې کیږي په تاسو کې د بادشاه یوسف علیزا خو عزيزه میسرو دا انګي سزا ورکو موږ ظالمانو ته په خپل دین کې نوش زکا الله او دا طریقه خود له و یوسف علی السلام تا چې ته په بل طریقه خپل رور ځان ساده نشی پاتې کولې په دې طریقه پاتی پاتې کې چې دا ستې ده په بار کې دا او بیا به دای عمومی رکولابه کې نو خپل رور بس تا ساده پاتې کیږي بل نه شي پاتې کوله نوش وروشو نو کاران په بار نو دا غي مخه دا بار رور یوسف علی چونګه ځکه شو په خپل خیالم نو چې دا به د په کې بېر اوګه ارالوغه من وی اخی زباد ورو خپل بنیا ميننا الله وکذالک کدنا یوسف دارنګی کدن تدبیر خود نیما یوسف علی السلام تا د پاره د پاتګیو د فلور الله وکدن داوت ما خود دا چل الله وکدن داوت ما خود لیو فاعل الله ده وڅ څوک تدبیرات کوي هیلي کوي نودا د خپل ځان د پاره کوي او حرام چې زوظانله حالالی دا حالالو رورو روور ځان سره پاتې کدل په پا کااتې په یو طریخه سر حارم کار خونو جایس کارو خو قانون ته امضان سفا کاو و قزارې کا کنالووسوف او الله ما ته خوی نویو سفر اسلام چېنیګی پهلور للا په قانون د بعد شاې په دغه ملک کې دغه قانون نو. پای کې دغلاکر سزا لاس کټ کولو مګر چې غوغه شي د یا یا یا بل قانونو پروت کوم د درجه د چا زمغهږي او د پازد اړ یو خاوند علم علم وایې پوي دا وی دی ای اسره دغلاکړي تحقیق لا کړو یو من قبل پوښا د پټکلا د خبرې لاره یوسف علی سلام په خپل او هغه نه حقیقت د خبرې تا و ګور دورا وخت تیر شو تا له اوسم یوسف لدې یو کړي زالمانو په لکه خبره هو کارې نه کړنو قال ان وی وی تاسو دنه کار د دې د بیان الله خپوی تاسو بیانوي قال وی وی یاه او عزیزی مصر یقینا د پلاړ د بوډازو نون سيو کظم نه پزيد د د شګمنګونو تالرا د نه قانونا ته یو نیک بندي مو ته ګورو خیر ده د دې پزای منګای ک یو کسونی ساو ته مونږ ته فريدا ذکر مونږ نه پاخلو ځون خپل اړه غستې دي قالانوې یوسف علی السلام ها معاذ الله فناوالم الله شو نس مگر چې مونږ د مونږ خپل سامان د سراداز مونږه سامان مونږ د سره مونږ د وی سارو او ک مونږ بل سوق کو نو مونږ په دا واکره ظالمانو نه ار کلا چې نو امید شو دنه نو ځال شو نجی جرګه ما چوسو کوي قال ان وی ا مشور دا غی رور چکم مشور پدای کیو ایتاس پووینی چې به شک پلار ساسو ساسو تاسو اخزا علیکم اغه ست علیکم مم کوم تاسو نا یو لو ځالانا پوغ لو زیغه ست او پوغ داینا چې کړي تاسو په د یوسف سلام کې همیشه به یمزه پدې زمکه د مصر کې زو خو نځما تر دې چې حکم او قیمته زمما پلار یا فیصلو کې الله زمادو پاره دخلاصون زمادو ورو او دال لاده وراده فیصله کې اونګو نا ځایوااپ ش پل پلار ته اووا ز منږ پلاه به شکوی ستا غلا کړی وه او منګواای نه کو مګر پ چمونږ پوو او ن منګه د پااره د پټسینو ساتون کې د پوسکه د کلی والا چې منف یا با کې چمونږ په کممه کاافله کې راغلی کاافله چمونږ راغلی باې کې دغه کلی واله او نهته پوسکه د می سر نه او دغه کاافلی واله راغلیو داغق لا کلوا نو زکی غزمان نپاتی کم ها بیشک منگی درشتی نونا نو قالوی یاقوب علیہ السلام بلکه خیستا کرے تاسو تا نفسو نو ساسو دا کار صبرون امری کار دمارے سبر خیستا قریب دا اللہ چرات دبو کی ماتا پدیوان تول آخو بی یادو وی قریب دا چالا با داتو الماتا یو ذنراوالی لگو اخ جدائی دا یکینا نشان دا دے دالا دے پویو والا و او لري یا غما په یوسف په جدای د یوسف او سترګې سپینشي دواله سترګې دا غو د غم نه وې دګ د غم نه نو غم غمو بنیامین په کارو دلته غم په چا خاره کړې په یوسف علی السلام ا هو ډېر تیر شو و اوس او غم د بنیامین دی قانون دارې نه غم سړی تا جوړ غم را پیاوې واي ایا یوسف باندې چې کوم غم مې ده، هغه مې لاذرنه وترې ده بلغم راته جوړ شو. خلګوي کنه ویلایو د پلاړو د مور غم مې لا ختمه شوی نه ده. د خوړو د لوړو غم راته جوړ شو د پپ قالو لوي تلای قسم الله همیشې ته چې یادې یوسف تر دې چې شیتت غم یا شیت منل حالکین ځان هلاکه ځان هلاکه ارواح یوسف یوسف یادې علنی وی یاکوب علیہ السلام بشک از کار کوم خپل درد او خپل غمل لاته او پویږم د الله نه پاسه تاسو پینو پویږی یا بنی ای زما بچو زې لار شي فتحسسو می یوسف تحقیق کوی د یوسف علیہ السلام او د رورداغو او نو امیدې مکه وی د رحمتونو د الله نه منه امیدې کې ښانزاده نو امیدې نه کې د رحمت د الله نه مگر قوم کافرانا ار کلا چې داخلو شو دی دا دریم زل بیا راغروغه رال د پدریم ځل په یوسف علی سلام رونه رال قال وی یا ایحل عزیز او عزیز می صدا چني پیجني نو بادشاہ ورته وي او چې کله پیجاندل نبي اوته وي خطه یوسفې ا رو دور قردن نه کوي ها کپه هر لول باندې داغن اوشت وي مشرکه شوي هوی مالر زکه روري کنه او چې کله پلو یو بیا وځی جیجی کي خوشينه ما پتو وته نه یا عزیز می صاحب ستلم موږ تاسو مونږه تل تکلیف موږ ډیر وګړو ډیر فټران شو اخیری کاله کنا اخیری کلو د قال سالم موږ ډیر لوګي اغستو مينګای لري زياته خرچې دې مینګای دا کرای نه نه بجینا او راغلی موږ پاغه کوټه ا بيبيزا پاغه پیسو ناقص وبانه مزاتم کوټه ناقص چاغه دیسی پیسو ہا کوٹا مانا دیسی ہا چاگر لگی نا یہ تو پوستو کوټه کوٹا صدہ ہوئی کوٹا محصد دار ہے چاگر دیسی نکلی چاگر نلگی ہا نکلی پیسے آ رات لکڑی منگا پاغا پانگا پاغا پیسو مجاتن ناکسو کوٹاو باندے نو پورا کا منگل را پیمانا خیرا تو کب ہم منگے جی منگل را پیمانا پورا را کا او کږي که خیر لا <سلام> زکات وی نو غمرغه باز خلکو وین لا زکات وی لا خیرات وی لا فلانې وی نو خیراتو کپ منګه ګور د اورور هغه خیرات تکه ناسې ده ا اورور هغه ورو نو چاګي زان غړ ګل له چې منګډیرو منګډیو دے یو دے او دے کشر دے او منګ مشرانو نو نو چدا حالتونه دا سره وکړو نو اغا لا سوالا اغا یو رول چکوی کی گزار کرنی او دا غصتا د ناسه دا خیر او زکا تا که ناسه و تصدق علینا پا منگو سا خیراتا مو که که نا بیشکاللہ بدلا خیرات که انکو تا یو دا چې د متبر و زین زین والتا بزان متبر نیسا بی التا با دا عجزین کار رخ لی اب سر دی وزیر دی التا بغلی ناسه سا مناسب خبری وکه. التوبه د اجز کلام کې جمن 73 تاسو خو 73 کې ودل 73 کې پین دې د سختې مو خو 73 نوم ته جګورو ایو که تاسو راته چا کړی یاد کړی ما نه سره نه دی پاگله پاسه غوي و باسا ویسه کادل و به کار بدله الی کی افسر چې هغه تزال سکی اجه شپه مو کمزوري نزا حدیثو دفتر تلالم دومیسین مخه جوړولې اوس وکاله ک سال دې مخه ګرانو حلودا ژوندون نشو بینم باندې لئن ولاړو مازماله خداسبند کی 3 بجې اویداه واکړا چې په دولت اله خلکو ته نشته دی مې د گیټ کولا اوښو ګیدار ویلې میځماده سیب سره خاص ضروری خبره را وېسه میځماده کاه ماته وی څنګه را لې مې چې ستا سوفو د سخت ضرورت دی جنو اسه سوګر دی خو موږ تاسو په دې زونو کې محتاج جون خبره پدہ مې <میدی> بس دې د ستونو ترانونو نو نو کتله راکا نو زره زره وبل نو چې لکه څو نو د دې د په کې یو مسکه پرې هو څرطا هغه پرې کې نه کولی د پاتیشا هغه مې واغاسو نو چې کارو شم یاو خبرو شو زه مې زو خلک پرې دینو چې زراړم نجاکم دې چې چا جمع کوله هغه ما وی دا د اوسېب نه کې دا به کې به الله دا به خوده کې کله مو لاس و د سی بی او کوي به خوده چې زلالم اغلا چې و ته پرتاوه ما تا لا نه ده ختمه کړې او زالم کار وشو غي نه یاده یاده 50 کو مې پاغه مو کو 50 کو مې زمانو رسوګ د بغیر دا غنه ته ته مې تا چې څه په دورنه نشي ګونشتنه کنه نو موږ نور شووږه موږ نه کوه چې ویګو ځنه لوس فورا جمع کوم نه یو په لار په کې پرخه نو کې مې دام راکا په دا غوډلو وس نه قیمه ده په ټول کې مخه کوي انشاء الله نو چروا ما که څلوراله نواله خلکو یوه مو د سانه دا یو د سفیسه بودن کېږي مې انا زما خبره نیمګړی پاتې شوی ده یو خبره نیمګړی پاتې شوی ده کار مې نیمګړی اڅوکیدار ویوله سمه مې بس خبره د سیف سره زما ډیره ضروری و او یو خبره دا واغ نیمګړی پاتې شوی ده چلانم وې بیا سره دالمې سیبدا یو پکې پاتې شوی ده موند کې زره وګا او ځتا ډزاو پخراته جوړه ده بچارا اوسه چا په کرسه کې نورې موږ داسي یو پریتان تاوي ځا وی کنه ځاګه ده هدا یې ځکه کې هدا له وکی هدا یې یو د الله لپاره سوال کې چې کم کار کې الله نه په سوال کې چې الله اذکار کوله ولته اس سوق نو شکول بغیر سانا قال هل رزقم اي پاو فلنل کلا وت صدق لینا او بیا د باندې چاډه مکوله غربه مکلفه چې مسره یو غو تعالی انعام درکو میرا ان الله می دواره کارو شو ان الله یذل متصدقین دغه ټوله دفترونو کې چاکره وی ایجی پکوره ده د راوړم چې بدل شي بیا mLast یغستی او رشتونه ومرګه یو لاند کې و مولا لیکار به نه کیږي هغه رب ته وایي چې هغه څنګه کار کوي ان الله یذل متصدقین به شکه الله ما سب کو نو نو تاسو نه می تاحیلدار رضا اوس نه کېږی مېدا به چې اوس کې وه مېمانن چټي کړيلا ان الله یزن متصدقین ورې جوړو مې جوړو ورته الله ده قال هلالم علم ما فعل بي يوسف واخي اذا انتم جاهلون اي تاسو ا چې کړيو تاسو د يوسف عليه السلام او سره يوسف عليه تاسو پوهه تاسو سره کړيو د يوسف سره داغه درور سره وي خزا کله چې تاسو سوې جاهلون نه پوهه وینو خير قالوا د یوسف نو وسط عزیز مصر نه وای ورثه اسوي اور یې ده کړ قالوا خا انک لا انت یوسف دانوږه خیره تو فل کو کرسی ناسې لويسړی وزیري چې موږ ته ووسو غواړی د روړی او موږ ته ووسو وزیري چې پیژاند نو محتاج نو عزیز و عزیز د مصر او بادشاه چې پیژاند نو وي انت ورو نه بدات ما ده کې چې اعظم به عزت وکړا اينک او نو په مالکینو په چمکېله اينک هغه به دې په بده نوم او فلانیہ مولاناوم دنه نوې مليسوم دنه یو او چې ډېر څوک نو به وستا ها اينک له انت يوسف. يوسف او ستارسته کنه ان د اينک له د او ياوز ما او دا زماره د بنيامین تاخير سان کړې الله په مونږ مان بانی الله احسانو کیقین شان دی یوازی پا منگا نا یقین شان دادی اغا چاہی یتاکی چزان بچک دو گنا نا زان بچک دو بی حیائی نا او صبر ہوکا پا تکلیفونو بانی سنگچه ما صبر ہوکا رونو ما تا سننا تکالیف رو د آن دو کون نیو کلیوم پا چلونو پا بانا فیکی گزار کلیوم آن او ټول <سؤال> داستان خو په لکې پروتو کنه په ان الله بهشکه دا بچاتن بیانې وه الله خبر دی بچا غسه کړې ده به ناپويونو بهشکه الله ان بې باده اجدنه کانو موهدینو قالو ویلې تللای قسم په ورونو وی قسم په الله ورکهلې تعالی الله په من باندې واقع ته الله په من باندې ورکهلې په صبر په بادشاہات په علم او په حسنو پڑھیږي زونو او بهشکه منګي لخاتين په ل اقرار ګې ختا کار چا چې د سره زلم جااتې کې خوړه یا مونږ نقصان کرے. تی اللہ تا پریدا. کی تی لاته پرې ده کاله نووي لا ت بالې کمونو نشتهې ملامتیا پتا تاسو نځې ملامتیا په تاسونیشته بخ د وک الله تاسوته او دلاره همد هم کوون کوې ځ بوزې یو سری دا کمی زما چې دا دی او کې دی ل دا الله وجبې په مخ د پلار دما را بجې بج جب جوړو دانه چې گزاره کا فلقو پمانځه گزارولو صدنه دی چې دا کمی سوالاو د مخه په بلاري گزار کا فلقوه کې دې دې لرا والقینا ها عليك محبتا اوخيما منا والقینا فلارض الواسيا اخریما پس مکه کې ګورونا و اعطوني اوراشي تول صدق بالله اجمعين دا وګوره چې کمیسي کله یوړو د یوسف علی السلام او د خپل پلار په سورګو کې هو دا نو پلار ستګې صحیح وي وګوره کرامت منې کنه او وګوره تبروک منې واو تبروک د انبياو مننم چو معصوم وي پسې سند باندې ثابت ک چې د پیغمبر حن نقل له او به ټیک شو او چې نقل غوي کنه دا زه بوډای یو اختره یو دا هم ساده او دا پټکه وی او دا فلانه ده ثابت نه دی وی یو دویم دا وسیقه دا شاتبی کتاب الالتزام کې جواب دا کړی دی په دویم جلد کې دې جریر په حوالہ وسیقه هغه شی شاره یقیني پایګه څوک دروغ لکه زما کوروا د ماشومان زما سی زونه پیژې چې دا موباد ل دا قلم د دا ش د غ استعمال کې دی نوزهو و لووررکم یو تعالب د چې دا یو س کورور کا معشومله نوغ به کوریوسی چا او دا دغه طرفله دا ش میلا شوی دی او دا سامان غخت دا او لووررکه ل بیا که دا یو وسی قوه او هوسیقت دڅک دروغو نوی هغ وی ځکه چې د پلار او دو زوی نسبت وی در رور مست نسبت و نو آغا کمیس بوی جدا جدا بوی دار چه پلار دو زوی کمیس او دو بوی حاصله مومی چه واقع دار زمان دو زوی کمیس ده او چه دار دا دا چه بوی که خو د یوسف بوی تیرازی نانچه اغا علم غیبو نو دو آغا چه کمیس تر که د خفگان وی خفگان ختم شو خوشالی میلاو شو که جو خوشالي ملاوشو نو خامہ خسړې بيتيږي دا چې کله ګيره سپينيږي بدن خدابيغي حالات ګډوډيږي نو دا د تکالیف او د غمونو د واجب نه ا شيب تیار رسول الله شيب بني و فستک تکالیف ګډا کړو او چې کله تاسو خوشاليانه او مزيد دولتونو یو ده هغه پروا نه غني ا کده رسول کریم ګيره کله سپينيږي دي پهوشه حنو یا وسیقوا او یا کتابړو خو د انبياو تبروک ته ارز جائز ده خو چې یو خې کړه واه تونې بيعليكم او یا حبوي د يوسف عليه السلام زمو مو چاغه بوي کو نو اره لستلځه ودا مار کلا چې جدا شو قافله زميستان نو وي پلاړداري بهشکه زه مو ما بيدو يوسف کتاسمه تنسبه به بيو قفتيانه کوي چکه لاغه کمي سه یوسف علیہ السلام رور لور کچدا یو س یو زما خپل لور کئ چکه لا کمی سی غله ورکاو په اق وقکه الله یاکوب علیہ السلام ته حکم کو وه وه او شوا د دې باندې مراه النبی لیکلی ریم امام رازی لیکلی دی صفات البیال لمعن القران لیکلی دی چدا معجزه و د یاکوب علیہ السلام هغه ته معجزه ملا او شوا وه ملا او شد دستا د زوی ک میسباته له غخص بلاوجی ها او ستا بچه هغه ژوندې دي دا نه چاغه عالم رغه بوغا دا داغه معجزه وا ل اجدی لاجذوری یوسف بعد خلکو کیدارو کې سیمه سي شو کړی دا ټول خبره غلطه دي دا د یاکوب علی السلام سوا معجزه وا الله پوي کو ها خا زمو ما بېلو یوسف کته سماته نسبت دی بې وقفتيانه کوي چاغه ژوندې دي قالو انوې تالله قسم په دې یقینن انتقام غا پاغه مینا فقخانه کې د یو سب سره اوس مګه صداګه سیمینه کې هر کله چې راغې زیره نو کې خو ده د کې مثله علاوه دې په مخ د پلاغ پر باندې وګرځې د بسله جگ جوړه قال انوې یعقوب عليه سلام آیا انوې نیما تاسو تاسو ته به شګه ځې پوي ګم د الله نه پایسان ته تاسو پینو پوي ګئ قال وې زموږ پلاړه به نه وګلمو نه را د زموږ د ګناوونو آ بشکمنګي خطا کار بشکمنګډر خطا کړ استاد زمو زامنو سره او د خپلونو سره قال ان وی یعقوب علیه السلام زر دب دی زبې سوال د بخنو کوم تاسو د پاره د خپل لبنه بشکد الله دې بخښش کوونکی مهربان ار کلا وز ټولالن هرال دې داخل شو په یوسف علیه السلام اواز ورک یوسف علیه السلام خپل ځان سره ابوي مورو او پلار تام چې بچلې په نو مو رو پلا د غزان سره وغړي و دې سره بیا ځان سره ځای سختې تیرې کړې او په غیبانې خو وختې رومه او دی زمانې چې لار شه ودا زموږ د بزو د ګړو او د واګانو سره نو دی یو تل یونسټای دا حواله کپلا د دا غلې مرط لا نواز زموږ د مخ نو کار دی ها فلمه دخل وله چاغه پیسې خرچه قربانيو کې به نو کار دی جوړ کېږي ها دا دې علم هغه أحصمرای بیا هغه انګریزی علم دن وی دنه شی او بازبکه خمي خو الله ماشاالله دنه شی خارته کده الله خوږي پامن باندې او پروتګه فلمورو پلا په تخ باندې پرې ورټول الله ته سجده کوي ټول الله ته په سجده شو یا پرې ورټول یوسف علی سلام ته تا تابدا د یا یاد شکری سجدا اغه وه جایز و په سجده شو موسی پے سلام ته ته ده شکرې قال وی وی ازما پلاړه دا تعبیر ته خوب زما پخوا په خوا چې دغه وګرځو دلته زما رښتیا او خوب چې ماري ده لريشیا شو او تا کې خو اکلمان. سو کاله پس شیا شو خوب سلويخ کاله بعد سلويخ کاله بعد تعبیرات لريشیا شو وګړه ملاقات شو سلويخ کاله بعد ا دې وس خو بینه و چې سبا یره کار خونه شه هله کا د پیغمبرانو صلی الله علیه پس او ته د موسی علیه السلام دعا کړه وا صلی کاله پس قبوله شوه دا وینه ما خو دعاوږه د شپې خو ډېر دوه انتظار بیا کله کله کیږي نه لکه څو شو کا وکنه د پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم کاله تابعیدانو تابعیدونو او په دعاگانو کې لګي کله آتا کې خو او ما صدا کړې چې دا کومه ده جنل او ری تاسو دو بانده نه پس داغینا چه و سو سا چول و شیطان پمین زمان زمان درونو منس که پلارا بز زمان درونو منس که سواخ شیطان من جودا کریو اغا داستان ایو تا بیان نکر چه رونو ما سره دا کریو دا کریو دی پر بیا خو پلار مرخا بکی در کنه وی بس خیر ده پلارا بس ما و رونو بشیطان سو و سو سی منس که چوروی دیو بس جودا کریو بس رور ده نو سبا و هغه د افغانستان مرادي خوشاليان مرادي بيچګاراب زماره بارګ بنداس چخوږي بيشګل الله له پويک متوطي الله ته فريدار شه اي زماره ربا چا د صد بد وکرو وا الله تاسو مې پر خو دي تا کې تا راکړې ما ته د بادشاهات نا او خودني ما ته تا بيرا د هوبونو پیدا کوم چې داس مونودز مکو ته معاون زماره دنیا و آخرت کې بوزي ماللا مسلمان او پی وس کې مادنېکانو سره پخیرت کې ظالېکه حاصل د وااخې زارکهې نمبال د غې دا د خبرونو د غب نو پې غبره تو خوو پهې پوه ما دته بایانو کو ما خبر پیش کو منګه حکم کو دا دغیلیکه تاته نوې تردی سره کله چ د اتفا کا د خپل راې چې دی یولسسو کسانو اتفار د یوسفر سلام په با کې کارو تو خو نو سره. سم تو اللہ او سم مشوره غلت کینته خو سره نه یالله باندې خبره وا هم یکرون او د تدبیر کا د یوسف علی السلام او نه زیاد دخل کونه به مومنین مومنان والا هرسته اگر کتر دیر هریس کې هډی ایمان درلود یالله او نه والید تر تینا فسبنه سویو نریدا مگر پار پاره مخلوقات تفیف دنیاوی او د دلایلونه پاسماون نوزم کو کې تیرې پایبان خپل نظرونه او دا دا غی نئی راز کو ان کی ری او یقین نکی زیادہ دے خلقونا پا لا مگر دیں سردہ د شرک ان کی دا اللہ سرام وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان ادا دے لا الہ الا الله لب ایک لب لا شریک لکا لب د ایمان دے الا شریک لکا تملکو و وما دا شرک وشه مې <وسمي> الله لا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم دلودنم نو ورځي غريم له پورا کریمم نو ورځي او شرک ادا کوي بابا فلاني ځای لازم غوري ما پل روانو باندې دا به دی ايما الله محمد الرسول الله محمد الرسول نو ورځي ولا کنه يا صلى الله عليه وسلم افامن انت تي يوم نن ټول خالق و تاسنګ کافر دي ابو جار سنگا کہا پھر ہوئی لبائک لبائک لا شریق لکا نبی علیہ السلام میں قد بس بس وئی نا نا نا الا شیدہ غزی مردار کرے دیکھا الا شریق لکا تبلگو وی اللہم منو وطوغ منے خورست چې دا بابا وسیلے کی گئی او دا شفارس کې او دا دا د رسیدګې نو په دقه ځکه دي شی ګنده کوي اره آیا بچ چې دا چې دی ته یو پټون کې دا الله دا عذاب یادا شي ته قیامت ناش په دوی باندې پويږي اوایا پیغمبر هاجی سبيلي ادو عیل الله دا قران کریم لار زما دا غا دا قران کریم دا مسره توحید سبيلي لار زما د رب دا دا زماده رب نه غلار دا قران توحیر ادعو الى الى الى کتاب اللہ توحید ادعو الاله الاله کتاب الله الاله توحید الله الاله دین الله را غانم په خلک دی کتاب تام سوره النمل دونوی کی بداشی وان اطلول قران ما ته حکم شوی دی چلولم په قران دا لا کتاب ولومه پا دلیلی ما زکبه لونما علا بصیرتین پا دلیلی ما آنا زا اوازو چه تابیری زما زا پا دلیلی مرورا ما د ندی را دنگیری دلیوانو گونده که ما خو سوچ کړې ری چه پا دی قرآن در سنو کی با تکالیف رازی مسائب برازی بای کاتون برازی هر کسما حالتون برازی دا خزو گورم سره ما سردائینا پا دی میدان زوالالی ما الاللہ الابصیرتین آنا او چې دا څه د کدی ونه روډه دنګینو اغان نن تر سبا څه پری خوذي بیا ننا ومن تبانی او واه سوچتا بي دي زما پدې کې بې نظمونه ار قسمه خبرې بل ازید خلود پردو سبحان الله او پاکي الله للام من هم دا سوچ کړه چې یره سوخو خطابتون کای سو تدریسونه کای سو یو کار سو بل کار مونږه مونږ به کار د قران کو چ خلکو ته د الله کتاب ورسېږي او سبحان الله پاک دی الله له مزر مشرکین نه او دا یې کړي موږ په خواستانه مگر سړي مو حکم کاوه تا ته کول والو نه فلم يسيروا فلاب عایدینې ګرځي دنیا کې چې وګوري سرنګ شان انجام دا کسانو چې په خوا دینو او هغه مها کور داخید ته غره دی د پړه دا کسانو چې ځان بچ ځان بچی بچ آتا کلون تا کلو ان تاسو علي حق نه قالۃ الابتداء وبداء الابتلاء حتا تردی ازسته سروصول خلا چې نا امید به شو انبیاء علیهم السلام ذکراند خیال کو تردی خلا چې نا به شو انبیاء علیهم السلام د ایمان د خپل قومونو نا و ظنوا انهم قد كذبو نجاحهم نصرنا بخاری کی حدیث رازی او دا حدیث مشکل ل چا داز خسته کړی او اکثر په وحدت کی او وفاق دا قران کې دا آیات راځي ګوره ها نر چې زئی نمبر په پورا مېلایږي بیا ها بخاری کې حدیث راځي حضرت عروې چې ما د عائشې په مخه د آیات اولستو مخفف و ظنوا انهم قد كذبو قد كذبو ما ولستو نو عائشہ ماتوي بیبی عائشہ څوروا دا تخفیف مو آیات دا په تشدید سوانو انهم قد کذیبو بشکا دا قومون چیدی قد کذیبو دیتا نسبت دراغو کلشو سوانو خیالو که دی قومونو انهم بشکا دا قومون چیدی قد کذیبو دیتا نسبت دراغو شو نو عروو و ایما بیا پایشه ترازو که چه نو دا خیال خود قومونو نو دا خداغي یقینی خبره وا چې موږ به بیان کو او زموږ بیان په سبا خلق تغذيب کوي چې دا دروږه دا داو یقینی واده خو ها ګمانو نو شوی چې زون پامانه دا یقین سره یقینو کو دی انبيیا او دی قومونو ان هم بشکا دا قومنه چې دی قذ کوذبو دی تبا نسبته دروغه کولي شی د طرف د خلقنا دا مانه دا دو بیاشی او د اروه ها دو نور و آیمه دو غلمه او پنیز بانه اغا مخفف ده کم قرآن چه قرآن که زکر ده مخفف راغی صدا بیا دیره مانی جوریگی یو مانه دا و بدا ابتلا حتا تردیز استی اثر رسول کلا چه نا امیده بشو انبی آلیم و سلام د ایمان دو قومونو نا نا به بشو چې بلکل ایمان نروری وزنو انهم قدو کذبو و زنو یو مانده اسانه زنو او انو هم دوارو که زمیر راجه ده قومونو تا و او خیال باو که ده قومونو آغا چا با ایمان رو رو او چا با نوی ایمان رو رو, رو نوی مسلمانانو باوی خیال باو که ده نو مسلمانانو انو هم بیشکا ده مسلمانان چی ده قدا او کوزی بو دې سره د روغ کړې شو ها دې سره د شو طرفه دا بیا ونا دی قومونه به چې موږ ته پیغمبرانو وی چې امداد به د الله امداد به د الله رازي دې کې بلس دولس شو امداد بنو نو دا څو چې هغه موږ سره وعده کړی و چې امداد به د الله حکم دی چې امداد راي را را را نوجا هم نصرونه نورا بهغیرغې ته زمنږ امد د ځونو خیال بهکو د ومتونو نو مسلمانانو نو ب دا کوونه چې قد کوزییبو د سره د روړی شو طرفه د بیونه چې بیاوو خو منږ ته ویل چې امداد به رازی نو کم دا چې امداد راي. نو جاوم نه سنا نو راوی دا زمینګیم دا په واخه یو مانزه یاد د دوالو زمایر راجی دي انبییاء علیهم السلام ته طول زمایر و ظنوا خیالوک دی انبییاء علیهم السلام انو هم بشکدا انبییا چې دی قدو کوজিবو خدای صدا دړوغو کړې شو واده خلافو کړې د قومونو د طرفنا ځکه انبياو سره قومونو وعده کړی و چې مونږ با تاسو يم دات کو مونږ با تاسو سره ولاړ یو مونږ با نو سره دات کو نو چې کله وغه د امتحان او د جنگ راغې بیای شاکړه لکه مکه مایده کې تیرشي وکړه نو یې اره مونږ با لري جنگ جنگ نو تر جنگ راغې نبی او ته وې اوځي نو یې فظاب انت و رب کا فقاتلا ان هاونه قائذون زته واستار جنگونه کوي ناو له وعده وکړو چې کله جنگ مقدر شونه به وې زه جنگ ته تیار نه ما نو دمو مان له وزنو خیال وکړم بیاو ان هم د انبيیا چې قد کوজিব دیسره واده خلاف کوজিব دی دیسره خلاف وکړې شو د چا د طرف نه د قومونو د طرف نه قومونو خدای سره وعده کړی وا چې موږ به تاسو سره معاونت کوو نو جاوم نه سونه نو راوي غیتاس موږ هم انداد الله یې زمایان دات بدای غیتہ چې قومونو پرېدا زده امداد کومه اونځه انوري او مانندې ولا يردو ړو فنوجیا منشا نو خلاص به موږ همږه خوغه شو ولا يردو نشي واپس کې دی عذاب زموږ د قوم زمینو نا لقد کان فی قصصم او اقو د بیاو کې سا مشاې بره دپرهه دا قمندو معکانه دا بایان یفته داقرآ جو شوي د دا د ځانه جو شوي دا کتاب لیکن دا تصدیق دی دا کتابو چې مه د نو او حد دی دپاره د ایوشي دومو ددين او هدایت او رحم دی د پاداقوم چې غمان را وړي هدایت او رحم دی ورحم لقومو منون صورت کې تسلي او پیغمبر تا کا او کاه یوسف پیغمبره تعال پښان د حالت د یوسف علی سلام د حال او کاه یوسف ماشاء الله بسم الله